قرآن محترم وردن کو مولانا مبتی سرادی دن سے اگداد دور اعتصر قرآن چی پچاس بارہ آتانویں باندے شروع شئر را او پا سترہ ایک ننان میں باندے سر پرسی دلی را جدیل ملائی دو پا تیرسا تئی سنت کے سات اینڈ سیڈیز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جنگیر را را سوا بی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 031-1710-122 قائل امن مود تکلیف وقتی دریا دیگی و دابج یا عمران پخا مرد دے پلار امرو عدوز جیب پو دکیلوشی دی زکا مود یاد شوا نووی حرون علی السلام و زوید مرز ما یقینا دیکھوم زکم زوری کریم نجدی و دویچی و جلوم زو پس ما خوش آلوکو ما تر بران تر بران تو پسی خوش آلوکو مقردو مالالا صلی نوو اللہ علیہ وسلمانو نووی نووی موسا السلام اللہ بخنکی ماتا روزو ماتا از آخلکی مونگلالا پاقبل رحماتا تایی رحم کون که درحم کون کونا یقین آکسان چووینیو اسی درمددگار حاصل جدوی تا غصد دوی دراب زلط بجند دنیای کی داری موسیٰ زاور کرو درو جنون کو لارا او آخرا جوی کرو نارو تو بایو اس تا پاس داگی نیمان لارا یقین رب اس تا پاس دینے دے بخون کے میرا کلا چود دی علیہ السلام نقصہ انونیو واغستا اغتختو لارا او پلیب داگی کی ہدایت و رحمت آخل کو لارا جاغی در امنو کی نو دیوته منګه بروزو چې خبري وورو نو دلس قومونو هر یو کې شپک شپد منبران شو نو یا کسان موسی علی السلام ځان روان کړ ورته موسی علی السلام د خپل قوم نه اویا سری زوم می دو هر دلس کې هر یو قوم کې شپک منبران نو کله نه ځدی دا شنو منو ته پوره خراب من مخامخ لیدل کلا چونی سر دویلار زلزلی الت مرشو موسا ریسی مغیر اللہ اس بوئی چاویا کسانگانا مرکلو اس بسکون کلا چونی دویلار زلزلی نوی ازا با کتا خوف ازدان کربو دویلار دین مختی او مارا را په سبب پر سبب دایا شکره بیوکوف زمانگنات نددا مگر استاد ما شو گمراه کي بده زرا چاله ستاسو خوخي فداه ور او ته مددگار زمونږه بخنه کي مونږ ته ترامو کي او ته پر دخون کي مقرر کوم زرا په دنیا کي خسته جوان او په اخرت کې نه هدنه الایک مونږ رجوکړه ته ته الله مونږ رجوکړه پټوبه نو یې الله ازازه مارا سم په دې سره چاله زما خوخي او رحمت زمو افراغتلار شنو نو مقرر وکم دا په خلقو چې ځان ساتي د شرقات او ورکه او اغه خلک چې په دونه زمو یقین کونکي الیذین یتبعون الرسول النبی العمیا اغه خلک ورپسې کیږي د رسول نبی امي ورپسې کیږي د رسول نبی امي امي څه امی یا ام القرآ تی نسبت دی آخلک چوار پسی که گی در رسول نبی در مکیوسی دنکی ام القرآ یا امی مانا دلوی امت خواون آخلک چوار پسی که گی در رسول نبی امی دلوی امت خواون حدیث کی راجی انا اكبر الانبياء تبع انا زما تابع بډيري زما umat بډيري يا امي احضري لاسره اخراتو چور پسی کیږي د رسول نبی امي د مور نه مور نه پیدا ما شوم د عیوب نه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ټول او عیوب پاک ظاهری باطنی ټول او عیوب پاک ټول عیوب نپاکو دیو نه حسن رضی الله ان فرمای کنا وا من کلام ترقت عینی تا نه خسته و چیر زما سرګولان دی راغله نه دینو عينو ستر ته سترګې لیدل ومثل کا قتل لم تلد النساء استو ر بچی چرته مور راوڑ نه لنو خلق تامبران من کلی <کلیائی> عیبینا کان کا کل خلق <قرخلقتا کا ماتشاو> تا کما <دس پیدا> تشاو <شی> تو <تا> داس <دول> عیوبنا پاکی صلی الله علیه وسلم کان کا کل خلق تا ام <کا ماتشاو> المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمای جو رخایست اللہ و لور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ته ایزا نظرتا الہ سر توجی کل چتا دا نبی علیہ السلام دا مخ رغون تا بے کاتی دا برقات بروک العارض المتعلل تبوائی پدی ورز کی اس پک پڑکی گی لیسی ورز کی جو اس پک میں پڑکی گی پاک پاک دی جمعی عیو بنا یا امی مانا علم هو دیر لیکن کس بی علمی نو کرد لکه زر تا چکو سبق الله ازدرکو الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیس علم ور کردو چه پنزل سوا کالوشه چا مقابلہو نکڑشو لیکن اغا علمی نو چه انرسٹو کالجو مدرسو کی نو آغا خلاصی ورپسی که در رسول نبی امی دوید لوی عالمه انپر مو آیا انپر تو دیر پڑای چی پیغمبر انپر ده امی کس بی علمی ندکره کس بی علمی ندکره اللہ و تا دغس خودره ده قرآنی پیرانی کرده امی پیغمبر چود امی حاله صفت لکره شوی دوی سره پا تورا تو پنجیل که عمر که دویتا پا خو منی که دویلار دا بازونا حلاله دویلار پاک دوینا بنده پدوی بانده خبیص دوینا خبیص دوینا بنده سکسان دهالو مدینی ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاغیوه چه زمانگا ده خوراکا ده مدینی زمانگ که بیت سرنه ده براوره نبی علیہ وسلم ایک طور شئی الى نو فاشربو من البانی ها فشربو من ابوالی ها و البانی ها نبی علیہ وسلم اردو وی وسکای داغئی ده دا پیونا پو غیولا شئی پی وسکای اگر لرل剪 فاشربو من ابوالی ها و البانی ها نو اسکالا ده پیونا عدم پای میتازی اوز کلی اوز ما یو کل لحمو پاک شو غیر مقلید ویو آری با اسکا کنه پوشوی بسار وقت کندول دو بیزی پایو تمانی سا بل زیتونی سا بس اسکا داستا کار ده و سریا اللہ و یو حرمو علی مل خبایسو پیغمبر خواللہ پر را لگلی چه خبیص تجن بنده یو نو ګولې ما مایو کول له لحمو پاک دي که خبيشه اخبيشه خبيشه هو پیغمبر الله دې پر علی ګلې باندې اغه احاديث بوخاری کی چرازی اصل کې اول توقی روایت دارې فجر من البانها نبی اسلامي ورشي پيوس کوي اغي نو فجر بو من ابوالها والبانها فی اموز کلی مدیاج اموز کلی بیا مرتدان شو او مال غنیمت او خان چیلی مره کرو او اغا رعی مره کرو نبیل اسلام صحابه ولی کرو پس اغا سزاور که کا جکم کاری کرو کر نوی وجل اومو در سیخان به گرم کرو پس سرگو کی بوار کرو تا اصول در سزاور پکارده اغی مرتدان شو <تصفيق> پیغنبر خوالله دیر پر را لگره چه خبیست تو دونه بنده ای اولی ده ده غیر مقلیت کرده اولی ده حالات ده ده ده پاکی ده ویو حرم و علم الخبایست مانه ده ویو زوانم ازرامو کزبکی تو دو دوی نه بوجو نه او تو کنه چه او پا دوی بنده پس آخراک چه من امداد وکړه عزت وکړه د داد امداد وکړه داد ورپنځې شو درانه اغه راځه چې علی کلی شو پد ماو یې نه خلقو زین پیغمبر د الله تاسو ټول ته ازه چې ارختار د اسمانو روزم لا اله الا هو نشې ژوبلځ دی باندې مگرغه جوندي کول ګی مرکول کوي زمانه راه بلاله الله پیغمبر نبی امي ادم بار جګنګي بلاله الله حکمونو ورپسې شهدا شهب قاميا تخام غوته اسلام ومي القوم د موسی عليه السلام نه یو ډلاله چ بیان کوي په حق په دې فیصله کوي مې پرې کړل نه دولس دلی مې وای کړو موسی عليه السلام ته کله چې طلب د وګړو ته نه قوم ده وو اخبلان صاحب وکړه ویوالا فان باجاسات، نسرگندی شوی، فان فاجارات، نو بایده دا ندولشوی نی یقینا پیش اندلو تورو خلق و اخفل کو داره، مونگسور کرا پا دوی بانی رواریزو، مونگر آورو پا دوی بانی منو سالوها، خورایو، دا پاک زودن ناج مونگر کرد تاوستا، دوی نو کرا پا مونگ بانی ریکی نو دوی پا اخفل نفسون زیاده کون کی، شو دوی تاو سای پا دیکلی ورا یو د دین ازنګ جو خوږې تاسو اوه یوه حتاتونه داس کلمه وایې جنونه کويږي تاخې مون بکرې کې کړو داخل شی په بوله تابیدارو مخنه بو کو تاسو تاسو جنونهونو زیات بګونی کې کوم ګلاره پس دوی زار مانه دو دوی نه خبره بدای چې ویلو شو دوی تا پس نو ورخوشې کړو په دوی بن آزاد ورنه پد سبب ده دوی زالمانو بل مصیباته د په زړه د وینې په بار له کلې اره کلې جوان زيده دریا په کلې چې دوی جاتے کول خالد پروازو کلې چې راتلل بدويته میاں دوی پروز دا خالد دوی کې ترګا نه خالد روزخکاره روزو چې خالد بنو باندې راتلل دویته میاں دارنګي مونږ ازمایو دوی لاره خصال ته دوی فاسکانو ډرید ریشوي یویډیغه وبې شوداګری هاوس بهجو کوی توار پروس دیونی څو چردانت به کیناسته وګو به شه ته غندور دي پخپل راغله اول ګلا اږي خاموش اختیار کرا بل ډلا اږي بیان شروع کرا نو کله ویډیډی دوی نه ولنه سې کوه قوم ته چله ده له کوم کې دوی لاره عذاب به کوم دوی لاره عذاب مبلغینو د په پیش په هیڅ کولې سازرم زغت چې دوی یاريږي د الله نه پس کله چې دوی پری خورو آ چې دوی دا نفس اچي او باوي نو خلاص مګړا خلاص چې مې نه کوو د بدونه او مين یو ظالمانو لپاره قصاب بثرا او سبب پس کله دوی زیاته کو دا چې نه چې مې شيودا داغنه او یم موږ دوی زلیلہ اعلان کو ربستا مقرر بگی پدوی باین تروز د قیامات آوزو چو برا سیدوی تا سخ عذاب این ربک اللہ سری و لقاب یقینا ربستا سخ عذاب والا سخ عذاب والا ذرخ و نیول نکی نو سخ عذاب والا یا مطلب ایدا وق ورکی کل تیم راشی نو ذرع عذاب والا بیانتظار بگی نشته یقینا الله دې بخوند کې مهربان مونږ پریګړو د دنیا پزما کې کېډاله جوړ کړ مونږ د دنیا پزما کې کېډاله باز دنیا دي صالحانو باز دنیا دي فاسقان مونږ از مایرو د ویرا پهګړو په تکلیفونو چې دې رجوج کې الله تا پس پاتې پس د ناکار خلق چې واغسته میراث میراث کې واغسته کتاب اخري سامان دې د دنیا اړې دین خرج کړو په دنیا وایږي بخانه بوکولې شومکه کرا شي دوی د سامان د زووان دین نو هغه څه شي په دې باندې واز ده کتاب جنب وای په الله مگر حق دلو څخه دې کې اجبري کو کو لاخرت به تر د خلکو لا جریګد الله نه کمل لري اوہ گسان چتلی لیسی فو کتاب کالم کای مزلارہ منگا نزائے کو وجر دے اصلاحہ کوں کو کلا چ مگو چت کر کار فتاق عربی کے فتاقہ شش لی دل نہ تاقہ دی وکھ نہ لڑے دل وی اگر گھر نہ گھر او چت چھینو دے گھر د سور نی یری دل ان دل لفظ نہ تاقہ راغلے کلا چ منگا او چت کر کار وی نہیں ہولڑو نا غرمی پی وچات کرا مانی کنا کنی نو لاندی کوم دی کلا چه مانگو اچات کرا خارو دوی لکا چه او دوی اقینو کرا چه دا خارو پریوتون کده پودوی اوی مانگو نیسی آج مانگ در کرتا اوستاپو مضبوطیا یاد که آج پا دی کده اوی اری کده اللانا کلا چه واقستو ربستا دبنی آدم نا دشاگان دوی نا اولاتو دوی وادا اللہ واقصدو گویا کرو دیلارا علان فزیم ایش آدم شادتی واقصدوی دوی پا نمسونو نووی اللہ اللہ سبی ربی کومو ای نیم زیستا سرابو نووی دوی بے شکاییت زمانگرابو بلا مخی نفی اسبات کرو نعم نا نیم زیستا سرابو نعم نیزمانگرابو بی ادا جوړید بلہ بشکا ایت زمنگراب نفس بعد کی بلہ لمون شہادت وکړو دیره پر ځان وای پرز د قیامت کې مونږ یو د دینه خبره یا داون وای چې شری کرو زمو مشران پوکا و مونږه بچی پزدوینه تمنګ لا کې په سبب د شکر او باطل پراستو دارنګ مو واځ کو نه خا مخای دېړو چې الله اولو لابدوی بانی خبر داکاسو چه مونگوار کرو اولا لاخبلی نخی اگر بلعام بینی عورا اگر ما نخیبر کرو فان منها نوخوی دا دعلم نا اوخوی داوه نوخوی دا دعلم نا فان منها نوخوی دا دا تابیداری نا اگر خیر شروع کرو فاتباو شیطان ور پسې شو د شیطان نو دې سره کا شو نا ولاو شينا لرفانا او بیا کا خوږي مونږه مونږه چکرودل لاره پتي لیکن مایل شي دنیا ته را کنه ال و ما لا الیا اغلا دل لارزو مایل شي دنیا ته ای توفیری اړي کنه توفیری اړي خزنه ور کړو او خوږي څه وایا وتابوا ورپسې شو د خایشه مثال دی لکه مثال د اسپی كتبو بو جا چې په اړه نه سبسکرایب او کله نه سبسکرایب دا انجام شو بی بی عمله دا صفات د قامت خلقو چې تخریب کورزمدا اتنو بیانو کا بیانو خامخېږي فکر وکړي ډیر بعد دی مثال د کومه خلقو چتوجې به کړو ژوندانه په خپل نصبونو باندې زالمانو چارو چې دا تر کله الله نار دې دات مونږونکو او چارو گمراه کړه ندی یتاوانیا نو یقین مونږ په لاره کې جانم لاره بهر د پریانو دن ځانانو نه ذلل ذلونه چې نه پېږی پېږی اغیلل استرګې چې نه ویلی پېږی ذلل رغونه چې دوی دینا خبره الله درې نومه خستخسته نو غار دلانا په واسطه وینمونو یا رحمان رحم بو ما اوږی یا خبير ما په دې خبره کا ما کوه کا په دې باندې رزق رزق راکي غفار ما بخي داسور نو غار دلانا فدع بها يا ماء يا راما في الزمير ويسمعو أنت المعندل كل ما يتوقعو اي الله ذلك سذلية تخبر <تصفيق> يا ماءنا خزان رزقه في قولكونا امن فإن الخير عندك اجمعو خزاني الله تعصغر ما ليسوا فقر إليك وسيلاتونا فبلافتقار إليك فقر يدفعو اللہ بغیر دفقنا بل اچارا مینشتے <تصفح> بغیر استاد ورنا بل وراتنا نمعلوم بل وراتنا نمعلوم حاشا لمجدیک ان تقنید آسیا فالفضل اجزلو والمواحب واساو اللہ استاد رحمانیت شان داتا قاسا کی زجا لمن خور کرده او لاسون پلم کرده او جاڑی جراکی نا تا تو خالی نیدی پیر خودی او بلورد اللہ منگتا معلوم نده فدر رو بیا داست دلنان و غورا او پریده خلق چک جلوی قیده اللہ پا نمونه که دفلانی پا براکت خدا عراقی و سڑیا سب براکت یاده دغسی وایشی سنگا اسماع حسنا پا واسطا تزاب او پولیس دویلارا پښی سره جوړ یو کورونکی دا چې ما چې مونږ پیلار کړو یو ډالاو چې بیانې کو په حق خپلې کو فیصله او هغه کله چې تکلیف کړو ژونداتو ورې ورو بولې سو چې دوی نه بويږي مونلاروم وې مغرور بر حلم خدا زو دې کېره سختو کېره مرتورا دوه خدا دې علم نه وري دوه کې پو قلعه را لیکن کالا چه او نیسا نبی مخلص نیشتی آیتی فکر نده کری نیشت ده دوی ملگری بانی سلیون توبو نده ده مگر یر اونکی زائرو نگوری دوی دلائلو داسمانو روز مگیتا آجی پیدا کری اللہ سی دشینا یقینا نزدی ری نزدی شیبای نیتا دو دوی دو پس پکم یو کلامو پس دو کلام دلانه دوی بیمان لاری د الله کلام نه سمېګنه بل کوم یو دی چاله کوم را ګر الله نشته غوځلاره سماولکی پرې د دولاره په سر کو شو دی کې سرګردان تا پوس کوي دتان په بارا د قیامت کې ایانه مرسا قلب ای درې د قیامت مرسا انتعاده قیامت ایانه مرسا قلب ای زائر د قیامت یقیناً علم دایت زمان رب لا یجلی حالی وقتها الاہو لا یعلم وقتها الاہو نا پوئیگی پا وقت قیامت مگر یو اللہ آہا یو اللہ کی پوئیگی نا پوئیگی پا مگر یو اللہ آہا السماوات والعارض نشی بوجلره له اسمان والا عظمی کی والا علم د قیامت د قیامت علم بوج نشه برداشت کولینو نشی بوجلره له اسمان والا عظمی کی والا علم د قیامت سړی ته خپل مرب تاریخ معلومی انکه 50 کال وروسته نو وقته تل کې په دنیا کې نشه برداشت کوله بادشاہ سربیدو نو خوراک بے کو وزن بے دیره علاج کو نو طبیبان برالو دوائی بے ورکو ناغ دوائیان سرنا بے سر بیدو خیار حاکیم را گئی ویزو علاج کم خوی دری روزی مال محلت را کار چه محلتی ورکو نو دری روزی پس را گئی ویسو که خوراک سکاکو استاد جن صالیخ روزی پا او بیا تمری افکشه که نما جلت دن نکر کرتا جنده پاس شوی و چکره جلت دن نکره چسو یه روز دیریکن و حد سریخو که یه روز کم آری شوی آری چه سلوی خروز او را باری کرتا تا دولی در رو گویلی بی باچه او سیلک کار کی اوز دواند بر جور شوی مخیسته دا چومان بکل کمیدل غمی در سرانو کنه اړی چرګمن بیا لکه اړی دې ټول دنیا غم کوي او روزانه تربيږي یع دې سم مصیبت ده اړی چرګمن زایلک تب جي اړی له تب جي اوج وی لا جو جو وتا اوج لا جو جو قیامت علم نشه برداشت کول اسمان والا اوسمکو والا چې کله تاریخ راځي نشه برداشت کولی بوجھ نشنا را دے اسمان والا عظم کی والا نبرازی تا اسو قیامات مگر ناگا ناگا برازی تا پوز کر دیتا نا عالم داری حفی انہا نا لگا گلی تا پوئی گی وعلم دا قیامات اللہ صغر دے لیکن ڈیل دا خلقوانا پوئی گی اس نفید تا صرف وعلم دا پا دا نا ده لیره کولو ده فایده لیره کولو ده زهر آره سجه کیگی نو پخوخه ده اللہ کیگی قوم زه پویدون کی پو غیبو نو ما با دیر کرو زانتا فایده خیلی با ما دیر کرو اسطاق بمی کرو اگیا و گران می خرطولا ده بیزی پو خوخه کی بزار نا چولی نه ده نبر از دلو ما تا تکلیف نیم زه مگر حیره اونکی و زیره ورکونکی او لره چی مان اللہ ازداد دی پیدا کریتا اصول را دیو نفس نا او برزول را جنس داری نا بی بی دارو چی ارامو نو کل پوٹ کرو آدم حوال را نو بیروستا غی شرکو کرو نو آدم حوال شرک کئی نا کلام کی تقاتو تردیب پوری خبر ختم شوا اللہ حوال پیدا کرو آدم الاسلام دو سکون دپاره پاره فلما تغش شاها پس کلا پت کرو خواون آدم او ده هواق برنه ده پس کلا چه کرو خاون کرو خواون خزی لاره حمل واخلی حمل اسپکو نو پاتشی دا خزا پدی حملو پس کلا چه نو غواری خزا و خواون در کرا کرا مونگتا روخ بچه نشوبه مونگا دو شکر گزارو نا اگره لنه پونن نا جمع ده آدم اواده کمزه نره ده شوبه مونگا شکر گزارو پس کلا چور کرا دو دوارو تا روخ بچه ندو دوارو گردو اللہ لرئی صدر پاوشی که چور کرا دوارو دا چا داوی دی چوها اری دا شو دولا را کره جعلالہو شرکا داوی پوڈیر و درگاونو گرز دلیم کنا جعلالہو شرکا او دا نمی ور تخستا کی عبد نبی پیر دیتا پیر را کرے عبد نبی دا پیغمبر بندرے جعلالہو شرکا دیو گرزو اللہ لرے صداران فارقی جورکو دید وعوتا بلند بالا دا اللہ دا شنردوی شرکوی آسو کو چنه دا پیدا کری ایسو آخی پیدا کری شوی دی تان دا لاری دو دو دو مادادو نه دا اخپل و نفسون امداد کهو لشی کتراؤو بری دوی نور پسی کی گست برابر دی پتا کرا بری دوی یا یک خاموشا یقناکا سانجتا سرابلی بید اللانا عبادون امثالکوم آجید بنیان دی استاس بشان بوتان دیگلی بر عباد استاس بشان و اتبو دی پس راو بلی ایلالا اغیدی جواب در کتاب اصطاق ایرختنی ایشت دا ایلالا رخ پیچ راتلو پای ایشت دا ایلالا سناچنی و کئی پای اشتر ایلہ اس طریقی چلی دل کئی پاگئی اشتر ای خکون آج اولی دل کئی پاگئی نا نکتاو بی اصباب کئی نمیره بان بی اصباب خوالا کئی بی خکون آولی دل خوالا کئی اوه ایلہو بل اقبل شرکان بیچلو کئی کوئی ماتا یقین مددگار زمان اللہ علیہ آزاد چرا لکلی دل کتاب اگل دوست سالانو آج تاسراب و اسنلری استاد زده مړادو نه دا خپل نفسلیم دغه وی شي کړهوب لري دا ناوري کړهوب لري د لری دا ناوري وینیت د لارا ګورتا دا د ویني عفو نو واخلا نو واخلا عفو به تر اخلاق د خلکو نه اعمال یا دو امواله المسلمانانو یمخې فرضیت فرزیت زکات یا مطلب دا خوځي لا عملو کا په ختمه ولود شهر کو تخریب د شهر کو کا وک په کا اره زکات نه بوله कुटुंब ورجې د شیطان تر ورټونګا نه پناه واه الله سره الله د دې ټن کې عالم یقین خلق زنځاتی متقین دی کلا جورسی دویتا سغسوسی دی شیطان نو،, نو پن آخری نو دوی پوی دون کی نو دوی منی کی دون کی عبرت آخری نو دوی دی داد من دون کی النور دو دو دو را دوی راکی دوی لیا پا سر کشای کی بیادی کوتاری نکر یو کلا جتو دو دو دو دو را ترلو انکی دوی تا پوی نکر نو وای یو ولی دی غورنکراری لارا و از رب ذکی گوم دا اشی جو اشی رahmat زما دربد طرفا دای دي دلایل استاد رب ذ طرفا ہدایت او رحمت اپ کوم لری چمانه کله چولستو شکرانه نو وخت کیره قران ته غنی شي چر اندر وشي ما فتا کی دقیق کلو قرات خلف امام الله و فاستمیولا امام وای نو غکی دهی ذکایت ناظر شیفو بارد مازر ده کلا چه روسته شی قرآن نو غکی دهاتا غلی شای غکی دهی غلی شای چه رام دربانی شی غلی شای فستم اولا غکی دهتا او غلی شای چه رام دربانی اکره شی نو دوینا مگم وایو نو زدک نو چه تیه وای نو سسنگ وایو الحمد لله رب العالمين اخبر غيكيجي ندي بو اي زرزر الحمد لله رب العالمين سقطا دي كو خديرا خدا وساري امامو اسدي امامانشي مخكي الحمد لله رب العالمين يا با بو اي الرحمن الرحيم يا بدا مختريان بقول امامانشي نغيبو اي الرحمن الرحيم. صابره جګړ وړه شو نه په امام پوښوایه نه په مختدی پوښو شو واښوی دا رنګي دو وفاز دی وفادو د دې څلزی د دې کې نه وفاز دی د 500000 یو کس وای هغه مطالبه د ټولونی او د ټولې کنه کنه دې څلورجی یرمنګ له نالې جوړل غواړي پنځوس کسنګار شي اکټول ویږي مونږ له نالې پکاره تاوري ناوبداس زنه به راغلی دینته لوړ ګوري څټول به واپس وشړي په شوي و سره چی یوازې نو سره یوازې مطالبه کوي ا ججامای یو کس مشریک نه یو کسب مشریک هغه د یو خبره د ټولوی هغه زمنګ د مخک امام هغه قرات هغه زمنګ ده اغا فاق دیا زمانگ در مختیجان اطولو در اغا حدیث که را دی اغا امام زامین امام در زامین در زید پامر بانی قرزه در زر رو پی اغا خالد را دی اغا وی زر رو پیزه ورکو نو اغا شو نو بیا خالد ورکو در بر سر زمین فارق نشو فارق شو کنن نبی علیه السلام فرمائی الیمام زامین ایمام زامین ده نو چه ایمام بوگی زمانگ در طرف ایمام مخشوی ده آقا کفیل ده آقا سکرایتی ویلی ده نو تا تریکم ضرور ده وای الیمام زامین دارنگی مخشی ستره ده تیری دو ده پاره نو چه مقتدانم صفکی ولاردی ایمامم ولارده نو در طول بزدان تا مخشی ستره دره که یواز ایماما یوا جیما نو جی بیا سوب تیری نے تے تیری تے شکنیش تیری نو ستر دی امام کافی کی کی اواز مختدیان الپارہ وا فاتہو نے کافی کی جان گے امام رکوع لترے ا مختری رس رغلے ا رکوع لان نکڑو نو فاتہات نا پاتشیو زدی شری دا مسوی دا نہ دشوی مسوی رکن صلو نو رکات اشتی پی؟ نشتی رکات کنه نو فاتحا که نه نموز شوی ره نه امام ویلت دا ویلتی کنه امام ویلت دا ویلتی امام سب علی رحمت سکسان داله امام سب سر مناظره دا امام سب وی فاتحان موی مقتدی دنو امام دیو وی فاغیوی نا خواب خواب وی دل کسانو امام صاحب دې زتون زرو خبر نشم کولې یو کس ځنه منتخب کای هغه کس په خبر کې پړشو نو ټول پړې تاغه کس نو تاسو ټول غټره وی ډېره یو کس یې جوړ کړ دې چې زموږ وکیل شو ته دې پړشه موږ ټول پړې یو هغه دې ورسنه موږ ټول ورې یو امام صاحب مناظره ما غټه لراي پښې تاسو په خپل یو کس جوړ کړ یو کس یې دې دې پړې دې له ساز او زه د وری دل د ټولو دلی دا بیا مناظره ما غټلې بیا زو مناظره کوي خو شي غوم دا او چې ما ونه زغون د مختدیان ویل کنه اری دا و کې د عقل کم دی اری کله چې ولستې قرآن نو وایې کېږي قرآن ته قرآن تعالی غوګک دی اری ان الفجر کان مشهودا الله غوګک دی نبی الاسلامی پیرانو کو گئے شیوال او امام وای موږ هم کوږکدو کوږی نه دی نصو ته غری مقالید دی وای ز پکې وا ما ار ززریه کلا جول سې شو قران نو وای کې قران ته غلی شی چرامه خام غابت ازبره مکرشی یا کفرا بو فزرکه پاجزای په پټه نپتا نه نصار اما خام یعنی هر واقع اما کی گا دناخبر اونا یقین انا خرق چستارم زخده لوی نکوی در نا او پاکی بیانه در اللہ اللہ لر سجدی کهی قرآن کریم که آیتون در تلاوت در سجدی احمد بن حنبل رحمه الله پر مسئلک که پنزل استی پنزل سجدی دیمان دی مالک احمد بن امبر رحم اللهوقال باندې یو لس سجدي دي شوافی وهناف پنځ باندې سوال لس سوالس لیکن شوافی صورت حاج کې دو سجدي کوي او سورته سات کې د داوود علی اسلام سجده نه کوي او وهنافو حج کې داوود سجده کوي دا دوی منه او سورته سات ولا سجده کوي نحنافو پنځ باندې سوال سجده تلاوت ندي سجده تلاوت چې په مزگی ہوشی مزگی نو رکول چه ورشی سه اطلاوت آیتوی بیا رکول تا لڑ دا رکوم کائی مقام د سجدی گردی فخا خبر دایا دا چه سه اطلاوت آیتوی بیا دا قاری لکنو رایتو نور دیوائی سه اطلاوت پا مزگی. او باہر چه وی ناغ وقت چه که پس که نو سه اطلاوت واجبو وړې جن باندې واجب وي او رضون کې باندې واجب وي اورېدونکو باندې خدای رضون کې کله داسې بار پټ کې او د شنو بیا چې کله فارو شنو دي کې و دي کې سیده تلاوت په لوټ باندې اواز ز دلستون کې आवाज لوټ هغه واج دلستون کې आवाज وي هغه आवाज نو لحاظ سجدا تلاوت چا اورېدونکو واجب وي اور ٹی وی ریویو دا اواز دا وسڑی نی بلکی اواز جوړی کی پاږي نو دا ریویو چې ٹی وی باندې س तिलावत آیات وری ده نو وریندونکو سجده تلاوت نه ده واجبہ دا سجده تلاوت طریقہ زرا بس الله اکبر سجدی لب ورشي لاس ټللی نشته نیت سجدی لوشه سجده کہ سبحان ربی الاعلی ادرز لوای بزدا سیندای تلاوت دی پوجوي امانت بر رحماني رضيتو بل اسلامي پوجوي زالا شي جو کړی چې بس تو کیو نه کی ان زالا شي دا نيت نيت خدایش زړه کې نيت د کنه پوجوي د د په مسجد موصيبه دی نيت می کړو د دې ایمان په څیر نه پدیند جوړوي دا ایمان فلاني د فلاني زی د فلاني ټابر دوره سپندومره د جیدات خاونا داکتور بوای از پټنه لګی کورا هغوري نیت میکړه ده ک نبه کومه هغوري نو روكوم ته نه نه نه نیت میکړه کل ور نه جی نه دشه بیا کومه زب بیا کوجه ما خامشي هغوري د هر څه مدو مصیبت والا کا دامه شما ته خبر کی چې زړه کی نیت راولی ها کلا کلا تلفظ د زړه چې بسره معافیت کا فوقاجی ذکر کړي خدا خونه دا چه امام غلارده نیت میکرده که کوم بای دی امام پسی کوم که فرض قطعی کوم او سنت مواقق کوم او ری د دی تاریخ بوموای بیا او ری چه دمیانش تو رزی تیر شوی دی او گڑا ایک تیم بوم خواهی او ری دن سر یا لسه مصیبت جور کرده نیتو کرو او سجدی للڑی سجده کی سبحان ربی العالی دریزل ہوا بس خبره ختم ده. اگنور دعا گانی وائی ایوکو دعا لدیر مستجاب سجد اطلاوت کی اگر رسالی کی مالی کرے نا تاغوا ندیر بہتر یقین نا کسان چستار اب سخت دی لوی نکید اللہ دا بند گئینا ویو سب بیونا پاکی بیانی دا اللہ ولہو خاص اللہ دا لکی سجد نا صورت کی دری مسائل اتبا لما او گر ابلیس تا اتبای نو کر سنگ رجیم شو او اس بات دا توحید رد شرکو دا انبیاء علیہ مسلم یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ ظلمو تنگو موسیٰ علیہ السلام قدم پو قدم مصیبتو نیلی زرینو تنگ کرے وافر رو لتعليق آياته سادت من إيمان وعلى رب من تبكرون الذين يقيموا للصلاة ومما رزقنا من ينفقون أولاك هم الأميرنا حقا لهم درجات عند رب ومخفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فلقا من المؤمنين لفارهون يجازلنك بالحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ويجاعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريدوا الله وأن الحق بكلماتي ويقطع ذابر الكافرين يخلقن حتى ويقدروا ولو كانوا مدريون يستصغيطون ربكم فستجعل لكم النيم ميتكم ب من الملائكه المرضين وما جعله الله الا بشرا وترتضى ان نبي قلوبكم انصروا الا من عند الله ان الله عزيز حكيم يذقسيكم العاصمه مره من وينه نار من السماء يطهركم به ويدفع عنكم رذل الشيطان ويدرب طانا قلوبكم ويصبب ذي رغدان يذخيركم الملائكه ان معكم فاذكروا الذين اهلكهم قل يفي قلوب النذر ففروا كل بلان ذلك بنمشاء الله وربهم له فإن الله شجد رقاف ذلكم فضوقوه أن لذكاء في <تصفيق> النظاب النار يا أيها الذين آمنوا ذلك لكم الذين فلا تولوهم الأدبار وَمَا يهم يومه ال متتحة الدار متتحيد لا تقدها بفضو من الله ماجه الن ب المقين فلا فَلَمْ ملاندله ق و مع مايد رميت ولا دنبارهاما ودي بد المؤم من بل ح ان النثون ذلك من نله مين ككرافين ان تست ح بررجك من ف تدهوق وير كم من توضود نود لا تغني علىكم فيدكم سي ولوك سر النظ عن مؤمنين يا الذينا ان سرتوا بعند الله الصوم البقم الذين ياتون ورا و علي والله في خير لنا اسرعهم ا و ترتیب نزول د قران کریم کہ اتم او ترتیب نزول کہ ذا ات اایم پس ذا اتو اتایم سورته انفال داول سورته الترغيب الالانقتال پدې سورته کې رب العزت ترغيب ور کوي د قتال په سبيل الله جدا نو کوم دا, دا چې قتال به کوئی د الله تو دین چونکه رب المغ کے سره مغ کی شرطونه کی توحید مسئلہ ثابت اشوا پر دلائل عقلیہ و نقلیہ و وحی وسرا مسئلہ مبراہ نشوا لقد بیا شک نہ مانی نو چه بیان بانده یو سره بد کافر ده نو پتا بحملہ کئی نو پس دو حملہ دو کافر نا تا تا دریلا اپادی یو ولا ردا چه دی کافر بتا تا کئی وحی با اخپل واس با کئی ارتخاموش پاتشای عدم تشدد زه تشدد نکم نو دی با اخر استر او پریبري دا لارا د فطرت خلاف ده زه ملارتا ته دای چاغ بتا تا کوي ته ورته تهوستو کی زان به کی داغ نه پته دا هم د فطرت خلاف ده مدری ملا دا پادشوه چاګتا ته په ناجایزه نو تبمخو ګرځي قتال به شروع کی ار قتال فی سبيل الله ما زله مخ کنه ثابت تشویرا اسنه مانی قتال به کول غاری jihad jade da usso یو جا د نفس سره بل jihad شیطان سره بل jihad کفار سره بل jihad منافقان سره دی د نفس سره مجاهده یو داد نفس قطعا عند جتو علم دین حاصل کی زکا نو اول مجاہدہ استانف سردہ پہ حصول دو علم کی زکا عمل بلا علم ممکن ندے سنگ با عمل کچے علم دینشتے فموز نپوئی گی مطبع سنگ موزو کی نو اول نفس سردہ مقابله جہادو په حصول دا علم کې دا د نفس سره یو جهاد دی دوی نفس سره مجاهده دا چې ته د علم طرف دعوت دعوه ورکې نور خلک هم رابالي علم طرف ته نو نفس دا قطع النغاری چې علم دعوه دسو علم ورکي بل نفس سره مجاهده دا کله دعوت الى الله ورکه نو تابانه تکالیف برادځي نو نفس نه برداشت کړي تکلیف ہو نو تکلیف به هم برداشت کړي دارنګي د مسلمان مجاهده دا جهاد د شیطان سره شیطان سره د وکاسما یاد کوي یو شیطان شبہات اچي پزړکي مختلف شبہات اچي وسوسه اچي نته به کوشش کوي چې هغه شبہات د زړه نه لریکا شیطان زړه اول جهاددار دی هغه شبہات اچي تا پزړبان دي نو ته کوشش داوې کې چې شبہات د شیطان د زړه نه لریشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دویم شیطان ارادته فاسدا اجد انسان پزړکه غلط اراده کوي غلال ورشه دا غلط اراده شې نه ته شیطان دا ارادو خلاف وکا داز شیطان سره مقابله لا جہاد دې بیا کفار وسارا او منافقین سره جهاد نویدی یو زړه سره تعلق لري جیبي سره تعلق لري مال سره تعلق لري نفس سره تعلق لري بدن سره <تصفح> زړه کې بغازه او دعوت د جیبي سره بیان مال لگول او بدن قربان کول کفار سره जात وکړي پوتورا منافقانو سارا جاد باقی پا جبا دارنگی کم ظالمان دی کم احل بیدا او کم منقرات کی گی ملک کی نو داغی درکولو طریقی دی لاف سار با کی که وزدی لارو نلارو بیا پجیب سر بیان کی او قردینا دیوہ سشوی بیا پزر سر من را من کم منکران نبیل اسلام فرمائی من را من کم منکران چا چولی رتاز کی منکار فل یغیر بیدی ہی لاو الله سر نشیلې کولې فابلی زانی بیا پځېدې سره او کدانې دې بیا پځېدې سره زړه مرسته زړه کې وګوځات نه نه نه نه زړه دمن دې زړه کېستا اعظم وایي چې اراده وایي چې رب دې عزت مال وسراګن پلاس دې لیکو پدې وایي دې او حدیث کې راځي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو سره مرشي غزا نو کړې په زندګۍ کې او دا ورو په زندګۍ دا خبره تي رشيوم نوہ چې زباز غزا کول ما تعالی شعبہ تیمن النفاق دې د منازقت په احسان غ باندې اور غزا تمنا وساتی نجہ غزا کړي له او ان ته جا تمنا دا نبی غره منا فقط په مرګ سره مري دا دیار له قصما امام ابن قیمه له رحمت و زاد العلماء کی ذکر کای چې د یاد د غفسان دی باره کې پدې دیا لسکې سم کې څه دي ال قتال فی سبیل الله تر راغستېدل ماشين راغستېدل ټوپک راغستېدل کافر واجل ال قتال فی سبیل الله کافر واجل مجاهدہ مجاهدہ نه پدې دیا لسکې سم کې لوی لوی jihad ال قتال چه پلاسوکی توپت بینیسی مشین براغلی بم براغلی کافر بے وجنی کافر نبوی نیتو یای دا او قتال فی سبیل اللہ که یو سرے فی سبیل اللہ منکرشی نو اغبر کافر بی او مسلمان نی که قتال فی سبیل اللہ جانا مجاہدت کون خو خبره ترې کو قسم شو قسم نه نه نه نه پرې سره قتال فی سبیل الله دوټرې دراو چا ټولو د ماشین کافر د وشتو د دې انکار چا اوپر کافری او دا وی لاج دا پکاره چې دې انسان او پدی انسان او پدی ازماری کې سموناسبته نه که خیال کړی د انسان خلو او د امزري خلو ته یو برابرۍ ده او د بيجیتو غوړا دغه د خلو واځي د انسان او د امزري کې مناسبتونه دي دا, مناسبت دا انګې انسان او برم غاغونی کتم غاغونی دوه طرفه غاغونی ځاناب ده اب جی تا ګورا دا غږ دوه ور باندې غاښونه نه ای او دی نو قتال فی سبیل اللہ انکار کوي هم ورونه سا دا غاښونه تنو بازار بے معنی غاښ انسان دل او انکار کوي دا قتال فی سبیل اللہ نه انکار کوي دا قتال فی سبیل اللہ نه دو القتال فی سبیل اللہ دیل پارا رب العزت مستقل صورتو میرا لگلی دی اس کافر چتا صرف قتال کئی نو تب تیستے کئی داگا نا نا تب ام بس توپک براک او جگر بطئے او دعوت دے اسلام دا باجی دوکا کی دعوت لا رسد لنے دے نسنگ بے قتال کو استغفراللہ دعوت رزیدل اجمالی دعوت سن مراد ده په دې دنیا کې څومره چې د چین کافران دي د ګذلوس کافران دي د امریکا کافران دي هغه ته دا خبره وې یقینا رزیدل دا چې اسلام یو مذهب دی رزیدل کني رزیدل دعوت رزیدل ده او دعوت د دا اسلام دای کافر ده دا. اسلام قبول کړي او که اسلام نو قبولوي نه جزيه برا کوي دعوت اسلام دای مذهب اسلام قبول کړي که مذهب اسلام نو قبولوي نو جزيه برا کوي الګن تیرول شي او کو جزيه نه را او کلمه نه بس موږ در سره جګړه کوو دته دعوت ولې شي دعوت دای څه زمون پر زمانه کې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقی اگر اقبالی جہادونی کیدل صحابہ بے بیان بے کل او چاچ نمانل ججی برا کوئی ججی ندر کون قتال تغارکی دئی اس کو دفاعی خبر دا اس کو کافر کو مسلمان بنے حملہ دئی ندی کی بیا سوچ اور فکر تو ضرورت نہیں دعوت میں کرے تو دعوت میں دعوت کرے داوت د اسلام ټول دنیا تر سترې ده او قتال په مسلمان باندې فرض ده ها کله کافر په من حمله اورشي کمزوري کې مؤمنانو نو بیا خو ناری نبي کو جنا نه پر سړي نجات به فرض قتال به فرض شي په داس حالات نه نبی، بیاو کفایت په حساب کې بشي سونو ساو مقاتلین په دنیاي کې پکا دی چاګل قطال خو کې د الله په دین کې د غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطال به کوي ویش غزوات کې ایسا غشته وای او دو دوا اسغریبا رسول الله صلى الله عليه وسلم اچوني او چا چې نغبه وشته خو نبی علی السلام دوی شابه سي زمامور پلاځ پتا قرباني سو کلی وشتل کایته او نبی علی السلام اس پر سر به لاس کې خوده آلات د هر به زکل او د هر چلبې خو شاوته مسجد نبی کې د تیر اندازي مشق به کېلو یعنی نبی علی السلام و قران او سنت پر غلوي نو تورو ور سره پریخو ده ده پارا خو مسلمانان دهالو اغیتورو پریخو ده ده خخبره ندا. انجام دا کرده ده نن کافر کو مسلمان زورو ور شویده یو زنایی گوانه گیر امریکای کی زنایی آغا مسلمان زورو ور شویده چه ده آغا نا خفل وین زنو کرا محصوم بچه نده اغیتر چه بایمان لانتی ده. اگر ته مسلمان زرووشې دا پسو باندې چې مسلمان قتال پرې غوډه پرې غوډه پر کړي او که دا شي مسلمان دې هڅه ترشی چې تېش ځان لا ګډ جوړ کی ووښې نو ګډو نو کافر نه یری قاتل نه یری او کله ټوله دراوغسته لګ لګ مجاهدین پیدا شوه لګ لګ مقاتلین ها. نو کافر پلرزان وه د دہشت گردي د فلاني د دہشت گردي نه نه هغه تافر په خپل کور کې پلرزان پېړيږي چې مسلمانانو کې مقاتلين پیدا شي دي الله دې چې اسلام چې کوم ته عمر ته پر خو هوا چا وتره منلاص کې واغلو کتر الاز کې وانه تستي شکر بیا کافر در باندې ضرورت بیا به ذليله کېږي نه پېږي سورته چې اس مسئلہ دا قتال ذکر کہی خو قتال با سنکے چل خیل اول وقت کی بسنکے میز کی بسکے آخر کی بسکے نو پدی سورت انفال کی قواعد دے جنگ دے جنگ قواعد ہے مخ کی فتق اللہ یو عمر اللہ نے یہ رہو کئی گئیم واسلہ ذات کوم اقل میز کے اصلاح ساتھ ای امر واتی اللہ و رسولہ اتحا تو کئی دا اللہ دا اللہ و دا دریہ وامر ذکر کرو اسو دا مومنانو پنز صفاتو او شپ کوانین د جن یو صفات د مؤمنو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمن صفات داره که یاد کړی شي الله نو یریږي زونه دده د مؤمن داره الله یاد کړی شي اذا ذکر الله كلا چې یاد کری شي الله وجلت قلوبهم نو یریږي زړه نو تدې زړی یریږي دین صفات واذا تليت عليهم ايات زادهم ایمانا كلا جوړول سيشي پدوي باندې ايات د مؤمن ایمان مضبوط شي درېن صفات والله ربهم يتوکلون خپل رب باندې دوی توکل کوي ځان سپاري په الله باندې درې سلورم الزینا یقومون الصلاه قائم کوي مزلرا په وممآ رزقنا منفقون دا ومانلا چه منغور کرو دو تا خرچو پی بلاد کی دا پنزو صفات دا مومن ذکر کی چه دا پنزو صفات ذکر کی نشپک قیدی دی او پار صفت لگی اول صفت دا مومن دا اول صفات د مومن یریږي یوازید الله نه بل چانه نه مومن صاحب بل کلنتن نه مومن یریږي یوازید الله هر کله چلان یریږي پنزم پنځله سمایا ته ګورال تکانونه پنځله سمایا ته مومن تیاریږي یوازد الله نا لو یا ایو الذین امنو اذا لقیتم الذين كفروا زحفانا فلا تولوا ملضر کافرو تامیدان جنگ کې یوبل ته مخامخ شوي نو کافرو تا شاونکای زغت یریږي یوازد الله نا نو کافر ته ګورشهونه کی د کافر ګولای استاب پوځنه دی لګي استاب پوښاو نه لګي تیز ته ولې کی ګورای زګته یریږي یواز د دا اول قاعده ده جن کله چې کافر ته مخامخ شي تیز ته چټولې کی زګته نور بته تیز ته کې شګز بوري دا قانون یې جن دی چې کله دښمن ته مخامخ څنګل کې مشنا لون يو سو دا ساري تا ری تا وسو دا نو ګوره کی, کی استا پښينه باندې ګولې پکاره استا پښانه نه پکاره اوه کو دښمن ته دیشار کړو ستقل با بغزب من الله نختشوي دلا په غوسه ته تا بانی دخرای غزت دے بیا دیم صفت دا مومنم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُمْ اِذَادَتُمْ ایمَانَانَ اللہ تم الوسیقی کی مومنہ مجاہدہ ایمان مضبوطی کی ہر کل جستا ایمان مضبوطی کی نشلم آیت کے قانون دے یا ایواللزین آمنون أتي الله ورسوله إمان جمزبوطي نيتعاتو كدى الله دى الله ورسوله ايتعاتو كدى الله دى الله ورسوله درهم صفات دمومن صفات ده, ده. وَالَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن توفق لاسك آخلي بل توفق تو پپ الله کی اخلی کو توکل کوي په الله هر کلی جسته تا ځان سپارله له په الله نو سلیشتم ایت کې قاعده به جن دی یا ایوالل جنا منستجیبوا لله ولرسول اذا دعو امير د جماعات کمانډر چرابلي تاسو لاره وارزایو بیا ورزایو راز دانی شورس په دین شي زکه تا غزان اسپارلې په پاللا واني نو زکه لاوی داله دعوته درکې راشه بیا او پشاکی جنا په من نظر ازاده کوم لما يحييكم بر صفات مومنو مؤمن مزکی يقيم الصلاه نوو اشتم آیت کے قانون دے یایو اللذین آمانو لا تخون الله والرسول و تخونو امانات کوم مومنات تکیموز مز گزار چری خیانت میں کئی مز گزار چری خیانت میں کئی مز گزار چری خیانت میں نو خیانت مکودا اللہ الله رتغم بارو مالګې ممت کې ځاله شیمه پټو ځکه ته مزګوزاری کنه راغله سبلای پړې کړې وي وګوره دا نظم کوي او سبلای پړې نه نه مزګوزار خو سبلای نه پړې خو غل راشی د مزګوزار په شکل باندې غل راشی ځان د مزګوزار جوړ کی غل راشی ځان د قران والے جوړ کی او ځلا خبره وي چې مز کوي نه غلا کړې اگر خیانت کل گئی لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا ماناتکوم وانتم تعلمون بل صفت مومن ذکاة ورکئی نو یو کم درشم کی قانون دے یا ایواللزین آمنو انت تقل یے جعلکم فرقان انا سوک چیوی متقی نو ما لگے دل اللہ په دین کې اگر ټوپک اخلي اگر پیسې ورکی ماشين اخلي اس اخلي ځان جوړیدو لپاره د جهاد چمتہ کیوی ابخه مخا ځان لا تیارې کړې دي جهاد پیسې به لدې ماشين به اخلي تو رو بے برابر ای دشمن تب زان برابر ای و ایمانوالو وو یری دے دلانا متقید مال خرچ گئی دلانا اللہ بدین کې دا اشپک تنزو قائده اشپکمہ قائده دا تنزو سلیختم کے یا ایو اللذین اذا لقیتم فیا تن او ایمانوا له کله چې دښمن ته مخامخ شوي نو کلم شي خو دا کله کېږي نو پارا زریعت ده وذکر الله کثیران یا تیلا لریرو هم ورڅخه الله یادو انار بیګومه مړه ولا مرچیدا چې تاب ته تیزي ننننن فاللائی عدول بانی مضبوطی کی مجاہدہ یاد کئی اللہ لڑیر فضبطو وازکر اللہ کسیر اللہ لکم تبلیحون دا شپک تاہری ذکر کرے دیجن او میں اس قواعد دی یو زمنی قواعد دو. جیوں کو سرا معاذ شیدہ د جنگ نو کولو خلاف ورزي کوي واعده کوي او ماته واعده کوي او ماته ولدا چې کافرو چاغه وعده کوي او ماته وعده کوي هميشه نو سو کوي بېمانه تسقفه ناو په خاربه فشرد به ومن خلفههما نو اوه ایدلاره دا شوای چې نو 300 قروسو ته یاد پادشي چې چا د مسلمانانو د معایدي خلاف ورزي کړی را دا چې وی وځنه چې چې بیا زغ بلا قاعدہ که یو قوم سر معاہدہ ہوشی او بیا امیر تا زرکی خطرہ محسوس شی ایسی دانا چه من خوب معاہدہ ہو کرو لیکن خلاف فرضی ہو نکی زن نوصلی بواقلی او کن من عملہ ہو نکی خطرہ پیدا شی نو قاعدہ اطا پندو سمکی وَيْمَا تَخَافَنَّ الَيْهِ مِن قَوْمٍ خِيَانَتَانَ فَامْضِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ هغه ته وځه چې له کومه سره خبره کوي وعده او خدمت نن ځان برابر کړي تا ځان برابر کړي من کټال ته ځان برابر کړي تا ځان برابر کړي زه درته نارمل معاملې لګورم سبتاں نو واجی را دشوی وا او بیا خلاف ورجی وکرو بڑا کائلہ واعد لو مستطاعت بالم قوتین یار کہ دلارا سمرشتہ صبح سلا ری دتاقت نہ گٹا چلا دپ وسلا لگا گٹا تو دشمن یری کی پوسلا ن خپل دفاع مضبوط کړي ځان لای ټم بوي برج شي وي ځان ل واخلې برابر کړي سیټي بي باندې دس قدمو کو دا غتا ځانو تړاوته کافر ته وعد لو ما ستاتمه کافر ته وا ته بن جوړه لې زي جوړه تټر جوړه لې زي جوړه تو بدناشی کئ ټوپک ګرځېنه زبره ګرځوم واعد لو مستات من قوتینا ځان برابر کئ ځان برابر کئ دا قواعد د جنگ د جنگ قواعد مخ کې مسله ثابته شو پدلایلو نوستہ کټال بم کې کنه د الله په لار کې الکتال فی سبیل الله نبی علی السلام کړي ره صحابه کړي او ته بکټال نکې د الله په جن کې کافر زربې جنگيګي قوا اید اگر دوه زوار ته تا کثرت کې اشاره بدر وهود رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ام کالو ده اجرت ده او میاش د رمضان دی خبر لگی ده چه ابو دو سو اکسانو سارا ده شام نراغل ده تجارت سامان نراغل سر ده مکیت زی نو مشره مشرعو کلو دیبن نو ده خبر ابو صوفیان تو ورسیدو ابو صوفیانو سجنه پیسی ورکری او اغیلی دو مکیتا زمزم غفاری اغلی پیسی ورکری وی فورن زان ورسو مکیتا او ضمائم داد بکار دی او اگلی دو مکینا زر وکاسانو تازه قامت هغه ترا ور رسید نو دا ډډه شو یو ډلغه ابو سفیان چاګه دو سو تجارتي قابله او بل طرف ته مشرکین شو د جګړې په اړه ژراوی لري شو نبی الله سلام مقام سفرات ور رسید نو نبی اسلام صحابه سره مشوره وکړو او د پورسو دروان دي علم ور رسید نو صحابه مشوره وکړو ناغيل خود جان نساری ایزاری وکړو دریسو دیاں لز کزان دي یا سوال لز یا دریسو پنزر لز کزان دي بس اوزور دعا سنه دی او یا اوخان دی دی نور سمیش دا بادر مقام تو رسی دو یو کوئی دالتا اصل کی دا نمیده دی سری بادر خود دی کوئی مالک دی جگر شروع شوا پاہا جگر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کی اولو مبارزی دو پارا دو مشرکین دو طرف عطبرا او شیبرا دی اولی دو مختراواتی دو مبارزی کل دو اسلام علیہ السلام دو صحابوں دو طرف اوفو او دا معاوض دوال زامن حارس او عبدالله بن رواحا دو رواح تیدو نا عطبت تا پو فکره چه تاسو که ناغی راحت من الانسار نمان دا زمیداریو انساریو دا مدینی مالنا بی من حاجا زمان تاسو رجبرمشتی دا سره موږ سره کوی چې جګړه تر بران پکار دي چرته شي چې موږ سره جنگيږي نو نبی رسول الله حضرت علي له گو علي رضی الله عنه جنگي انده و علي مقابله د او حمزه رضی الله عنه دا مقابله شیبي سره شو او ابيده بن عارصو مقابله اوبده سره شو شروع شو علي او حمزه رضي الله عنهم هغه دروازه په پيووار باندې خپل مد مقابل غلې کړو مړ کړو او هغه بل زخمي شو بیا دوی دواړو له کېدو مر کړو دا مقابله شروع شو په بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوخته اے الله چې تا ما سره وعده کړی دا اهد توای فتن لکم دی دوړل کی یوړل استا دا مغلوب شي اے الله خپل اوعده ما ته پورا کا زکه ان تو لک حاصل عذاب کدا لک دلا الله علاج شي درې سو دیال 15 کساندي دی کدی حلاک شی پوزمک آبانی عبادت که انکی بسوپا دین شی او او بگر رضی اللہ عنہ بس که رسول الله حسبک کافی دیر خود سوال دیو که دا اللہ نا دا بگر غزاوہ او پدی بگر که او یا قریشو گرفتار شو او یا مردار شو او ده نبیر اسلام پو صحابو کی سوار لشهیدانو اتباع شویوا ده عمر امیرو نو سره دینه چلو او گٹه یکلو او خودو صورت کی دو خطو مشاره دا او خودو تنزکو خطوی که آجان التتنی مدینی منووریتا نا دې دې دې کچور نه دي دې الله پاک دې منګوځي کتلي بیا بیا دې الله بوزي او هو ته زه په دا ته غورن له کې غورن نه دې جوړارلې ټوله غورن نه جوړارې او هو دا وځي دا, دا بدر غذا چره دا په رمضان کې او هود آینده کال نو دریم کال شو دې ضرورت دیمه ادا دریم کال دې ضرورت د رمضان پس شوال میا شرازي په ری کې کافر دړي زرادي او یا زره دا اویا چې دې اوی چې چا دې زغري اچولي دو سهوا اوسل دي او درې سهوا او خان او تنزل از خزی جنگ ده تیز اولو ده پارا. چه او باشعاری مدیب تکڑی که دلو. دنبی علیه صلاح کو سلاما سر زر صحابه دی زر. چه کلو خود تهیر نو رئیس المنافقین عبدالله بن عبای اقبل دریس او کسان شاته کرده. اغذائی لونالمو قتالا لتباناكم که منگ پا جنگ پوئی ری نو بیاقو منگ در سرو خو منگ خودشکرائی چل بانی پوئی گو اده جنگ پا چلنیو پوئی نپوئی گو منگ در سرنیو نو صاحب فقط بیاوی سوا شو فریو سوا صاحبو کی سل دیسی صاحبو چاگی از غریہ سل او دعا سنو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جبیر امیر مقرر کر بہت بڑی کمنگہ کله کمنگہ شاکس کرو پتا اس نے پھوزی گئی او پنزوس کسان ور سرو <coughs> نو کوریش دے طرفا دوش مبارزین راو وتے نو دا دوش والا دوش والا شو او هوک بهر صاحب جناز دي اغه خیال دا وکرو چې دا دښ مردار شو نو دلته پاجي کېدو ته کوم ضرور دی کوز بشو امیر عبد الله بن جبیر رضی الله او نبی اسلام ویلي دلته به یې کوزيږي بنا نو ما کوزيږي اغه نبی اسلام دیره بارے وو چې ازلالا چه کافر ضرور ده شی دیش کسان راوی تو میدان تا دیش ورمبردار شوی دی دل تا پاری کنی رسل ضرور ده اغی کش شو کافر پبل غاربان راتاو شو او حمله اکرو ناغر گتل جنگ پشاکیس بذل شو نبی علی صلی اللہ زخمی شو او صحابہ زخمیان شو گتل جنگ پشاکیس بذل شو دا جنگ احدو او ثورت انفال انفالو دا نفل نده یعنی کافتن سرچ جگلوشی مال حاصل کی نو غنیمت بی او داو سی با امیرو سو حسامو قرل کینو دیتو جوه لوئی او کس بغیر دا جگلنا مال حاصل کی مال فیدا نو انفال مال غنیمت جگړ بکویو پنځه سال د نفل نه دی زیادت مال غنیمت هم په کې ملاو شوی لیکن اصل مقصد کو د jihad د اعلان کلمت الله انفال د نفل نه نه فل زیادت توایې ییني که څه پیښی نفل په کې ملاو شوی نه ملاو نشي نو اصل مقصد الهی کلمۃ اللہ لپاره جگړا پاشې جگړو کوي د الله بدین کې یا زلون غانل انفال نو قتال فرض دی کنه نو موقره جنہ کوو غنه کنه ځان بګړان کوو چې بس موږ غډان یو په ژوي ګړو چې غلوشي یو په ژوي خو کاله کلام زری راش خپل شکل خینو مومن ګره ګډ نه مومین ام ذریع رو گره اکسوب در خیر در سریع خیر دی سزور رد دی او دی تسبیح خدی انتو آوری کتا چه که ناسه و دی پاسمی قاخدی و باسمه پشوی بیزهی نسان دی بیزی کارو که کا کنه پشوی حالکه کل دی که ناسه وقه خوری و پاس خمزی را وقه کوي خوری وقه و ام ذریع انسان خوری تو وقه و ته بيځه وي اړې چې ته یاد نه کړې نته کوځي وي دا مغز د داخلي د دا غونډه دا ورداوي دا ورې داخله د دا پرانظم چې کولاو کن سپیناکم فوزوي خلا په لنخلي جوړای شي تې انکار کې د تقال فی سبیل الله نه پیغمبر رسول الله عليه دیر پر نور علی ګل استغفر الله تاکی او غیرت پکار دے چھتا کافر پدی خید باندی تو روٹن بی او وی او حلالی کې وی نی توی کی چھتا کافر وی نی او بائیگی تاکی غیرت پکار دے چھتا زڑک دا جز بائی چھتا کافر به وجنم کافر به تباکوم وجنم بے زما زمان زڑک اخیگی الا با تا مسلمان کی دسی. کدا جذبات نيشت دي بیا ګور مسلمان نه دي بیا منافق تا پوس کي د تا نه په بار د انفال روح انفال د پاره د الله د لا د یعنی غنیمت متعلق تبوز کي او تبوز کي تا او بارد مال غنیمات کی او مال غنیمات دو پاڑا اللہ دا اللہ پیغمبر لڑا انہی اللہ سے پیغمبر پیغمبر ادیا تقسیم ائی نوی اری گای دا اللہ نا فتاق اللہ وی اری یو دوی مامر اسلاحوکا یا اقبل در درین اطاعت کو خدا د الله پیغمبر کایو مومنان اطاعت کو خدا د الله پیغمبر کایو مومنان او د پیغمبر اطاعت کې قتال ده قتال به ګټه تږدا ته کو شنو مو کو بیا دې په سیمز جائز ده کنه جائز ده ته په دومو کم قسم بی دیتی تاکول پکار دے قسم غجل پکار دے نچمم با در توقا ہو اس تو تش پا تصبو کر دی نپدی خونی کی گوایا انم المؤمنون اللذین یقیدان مومنان اغذی کلچ یاد کرش اللہ یریگی زنود او کلچ حلوست دی شیف پا دی آیتون الاللہ نو مضبوط شید دو ایمانو ایمان مضبوط شید ام آبو عز رحمت اللہ علی زیادت مانا مضبوطی دلو زکا چه دین محسی کم سورتون الازلشید ام آکی مسلمان اہی ایمان کمو دیا نا نا مضبوط شید دو ایمانو اتفر ربانی توکل کوئی او څلور چې قائم کوي مزدرا را او دا مال چې مونږ ورکړې دی تا خرچ کوي بلار دلای کې نو دوی دې مؤمنان کامل دی لپاره درجه د دوی رب زغه او بخان او زخه لږ څنګه 24 تو دار را رب است است او قرن په حق یقینا یو دل د مؤمنانو بدګنی مطلب دا لکه څنګه چې رسول رب استه تعالره د مکه نا مدینه پورې مدینه ته په حق سره د نه یو دل د مؤمنانو بدګنی دارینګي الله به پره کې خپلوا دتازرا استف د دشمنانو یا مطلب دا سنده چوویسته تاله را د ده نه نا د ده نه نا بدرته بوتلی دارنگی فرابه که اخفرواده تاثره چه دشمن با دی کمزوری که دشمن با کمزوری که یا اللہ یا تینان یا ودل از مومنان نا بدگری جگری که تاثره باگ که پس دائنه چه شو لگا دی بوتلیش مرد تا پوری او غد دوه لکه یو وردا لا الله یو استاد بشي نو کته زورو ته مخامخ کیږم او غد دوه ساو مخامخ کیږم نو باید مؤمنانو دا وي چې ژوند کې مونږ لهګو نو دغه لوګ ته مخامخ کېدل غواړي او کله چې کلو کول تاسو الله یو د ګډل نه ځغ بې تاسو لره تاسو هرکو انا غير ذات شوقا اغدل نجنگ والا غير ذات الحرب اغدل نجنگ والا چشتا سولارا ابو سفيان تا مخامخو ارادہ کي الله حساب دي حق تقبل حكمو پري جلد کافرو حساب دي حق او خاتم کې باطل اگر کې بدګړي مجرمان ایستاس تاغه اسن عرب پاکونو کله چې تاسو مدد غوښتا د خپل رب نه نو قبول الله تاسو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښته ای بار ایلا دل لګړا لا کدي شکېستو غوړ نبی دڅو پات عبادت نو قبول کړه الله تاسو نه زو انداد کوم استاسو وژر ملائک سره یو بل پسی ارته نظر راغلی دي نو زړ بزردي زړ کافر راغلی نو زړ ملائک دو، دو، را ور رسیدو غمو کوي ملائک له بغیر نه کېده نه ولي نه کېده خو ملائک الله راولي کو زړ و داډه نه پاره نظر درغورده الله مگر زه مطمئن شیبه دیزر ایستاز درونه او نشت ده غلبه مگر ده طرف ده انسان مدد کولی شی لیکن غلبه اللہ ور کئی نشت ده غلبه مگر ده طرف ده اللہ یقیناً اللہ زرور حکمت والا کلا چپت کلتا اصول رو خوب امانتاً دنوعات نبادلو کلا چپڑ کرتا از الارو خوبو داللہ طرفا یا امنتانا امنتان من الادو امن دو دشمننا راو نگل پتا از مانی دبرن اوبو چپاکتا از الارو پتی اوبو جیو تا از الارو پتی شیطان چی مزبوت کی اس او مزبوت کی پتی قدمونا لیک خوب الله تیرا وستو زکه په جنگ کې مجاهد اسدری کېي خوښي وي کله برمنه کله تتمنه لیک خوب الله تیرا ولي نماز سکينه وي د الله طرفا لیکن بیان واسه چې خوب راشي دا ګره سکینه ني در شیطان حرکت ني زر سړي یوخې او ذ بالله واي او خاې کو د کیږي چې څنګه داخل سجنگ نوی سنگر که مجاید بن خوب رازی در لاح طرف بیان وقتی چه خوب راولی در شیطان کئی چه خبر درنا ناوری نو مشرکین و سبقه تو کرو اوزای بن قبضه کرو چه کمزای که خوری او کی او او مومنانا د شوبزای لري او خو وګورئ نشته